Дивлюсь я на тебе, Павло, і, признаюсь, дивуюся. Розумна, інтелігентна людина, журналіст, письменник, зайнявся такою брудною справою. Навіщо вона тобі? Невже ти справді так болючи переживаєш за цих смердючих тварюк, що готовий віддати своє життя за їхнє? Тоді ти пробач, дурень, неосвітений. Чи, може, азарт захопив? Але ж знову-таки, чим переймаєшся? Оцими гниляками? Жирняк тиснув стволом у фотографії георгіївців. От скажи мені, якщо мене спіймають, за що судитимуть? А то ти не знаєш, і собі хмикнув. За вбивства? За що таких душогубів судять? За вбивство кого? Якщо ти знищуєш муху, таргана, мишу, пацюка, то тебе ж не запроторюють за грати, бо ти знищуєш шкідників, паразитів, які розносять бацили чи віруси небезпечних хвороб. А я кого? Тих же самих шкідників і паразитів, і затям, ще небезпечніших, ніж мухи та пацюки, Бо вони розкладають суспільство, роз'їдають його, як і ржа, затягують у свої сіті наших дітей. Хоч і не по-французьки, але красиво говориш, що правда дещо повторюється. І все ж таки це не тергани, а люди. І тобі ніхто навіть Всевишній не давав права позбавляти їх життя. Люди, а скажи, кому вони потрібні? Тобі, президенту, уряду, тисячам чиновників від влади потрібні. Тоді, чорт вас візьме, займайтеся цими людьми, що не хочеться. Дайте, що не помічаєте їх, що таких у державі взагалі не існує. Тоді вдавайте, що і мене немає, що ніхто нікого не вбивав що все це міраж, сон, вигадка журналістів, безперечно, більшість тих людей скотилися на дно зі своєї вини. Але тоді, коли вони котилися, хоча б хтось сполошився, перехопив їх, зупинив, усі байдуже дивилися на них загидою, з осудом, а тепер ви хочете судити мене за що? За те, що брьохою по самісінькому дну і потгеньку чищу його? Ні з місця сиди, як і сидів, а то буде те, що мав пі. Я довго тримав у собі ці думки, не збирав стільки, що від них голова пухне. Теж хочу їх позбутися. Конче. Я вбив цих шарпаків, що на фотографіях. Не всіх, глузливо посміхнувся я. Нічого. Той останній теж не уникне свого. Він розбив мені дорогий фотоапарат. Я не прощу йому такої втрати. Ось глянь на цю шалаву. Жирняк тицнув стволом у фотографії Нельки. Правда, мерзенна істота. Подумай, що чекало б на неї, якби я її не прикінчив. Безпробудне пияцтво, розпуста, венерічні захворювання. Смерть, алкоголічки, шлюхи під таким же кущем. Або від рук того, кого б вона нагородила цікавою хворобою, тобі не здається, що я зробив цей лахурді добро, коли розстрашив її голову. Вона вже не зазнає цих страхіть, що чигали на неї завтра, післязавтра, через рік. Добряк пирхнув я то й Еліну напаковуєш наркотиками з гуманних міркувань, чи тільки для того, аби побавитися з нею ліжку та зробити на ній гроші. Не вплутай сюди Елю. Вона зовсім з іншої опери, хоча її чекає те ж саме, що і цю лохудру з кафе. Своєю смертю не помре, це точно. Слухай жена, ти так довго й мудро говориш, що я вже геть стомився. Чи не пора нам подумати, як закінчити цю непередбачену, але, зізнаюсь, чудову вечірку, бо і їхати мені далеко –